Ah. Boa, Ai, caralho, meu! Caralho, oh. brother! Oh. Caralho, brother! Oh. O louco! Pelo ah, amor de Deus, velho! O louco! Caralho! caralho o louco! Para, Para, cara. Para, Para. Para de aí, vale, caralho! Tira, não certo, não Calma, Felipe, velho. Nossa, a campeonata fica Vai Não, cara. Cara. Ah, <risos> não <risos> velho, não! Para de gritar e atrás, caralho. Por favor, repare de gritar. É Ai, paciente, eu, tava... é paciente, eu tô ficando nervoso, velho. Sabe saque você vai alçar? Ô meu Deus! Aê, aê. Aê. <risos> <risos> cara, eu pra traca-prova do Felipe. Ah! <risos> Caralho, eu. Meu Deus do céu. Okay. e <risos> eu te ensino olha Você viu está Puta, tá chovendo, velho. Acho que atrapalha muito hoje. Ah, não, mas acho que vai ser legal. A gente vai sair aqui agora, vamos pro Rio de Janeiro, vamos chegar no Rio de Janeiro. Agora são, a gente vai chegar no Rio de Janeiro 4h45, 5 horas. O Dado toca 6h30. 6h30, 7h30, a Lockett 7h30 às 9 A saída do Rio de Janeiro tem que ser igual a saída da Dream Valley, aquele dia. Vai ter que sair correndo, porque a gente tem que decolar 9h45 aeroporto fecha 10 Aqui e é a minha segunda família, né? Hoje em dia eu passo muito mais tempo viajando avião, estrada, hotel, aeroporto do que a minha própria casa. E que ainda não abro a mão né, da minha família. Mas eu fico muito feliz de ter essas pessoas aqui comigo. São meus amigos, meus produtores e... É, é realmente uma família. Jato, eu quero que você foda aquele jato também. <risos> já jogou vai, papel, matou com o telado, já arregaçou tudo. Eu quero que você foda também. Vou fumando na cabine do piloto lá. Também perdi o medo também, viu? <risos> Aqui, hein, tio? Olha os raios, está no meio da tempestade. Cara, dessa vez eu vou pegar medo de avião, cara. Já coloquei até o 54 com aqui, o negócio tá feio, hein. Se 24 horas do a eu vou te falar a verdade. isso tem que ter uma emoção. Meu. meu pai amado, cara. Estamos aqui, a caminho de sirena. A nossa terceira da, da turma do carnaval. Não tivemos tempo de descansar no hotel, então... I've been playing all over the world and I think in Brazil we have a different kind of um electronic scene because people here culturally speaking they are already receptive, you know? And this also reflects in how we deal with the music here. I think we have instincts to the beats, to the rhythm, and this is something cultural. Here's Alok and you're watching DJ Mac TV. <laughs> é aquele momento que a gente tem que superar todas as nossas limitações, driblar as necessidades fisiológicas para manter isso aqui tudo acontecendo. E mesmo estando cansado, a gente sabe que no final tudo vale a pena, então é, não pode parar. Sempre tive aquela concepção que Carnaval no Brasil era sempre focado em música regional. O Axé, por exemplo. Mas eu consigo notar que hoje a gente vive um momento diferente, uma realidade diferente no qual a música de está inserida. Eu fico feliz de estar podendo fazer parte dessa história. E a gente nota que o Brasil é um país incrível, acertando as diversidades aí. Pra quinta? Sexta? Sexta, já é festa? Sexta, festa já? Sexta. Essa foi a quinta. Essa foi a quinta? Não. Já não sei também agora, mas vamos pra próxima. Então. E tem mais algumas pela frente, acho que tem mais quatro para frente, então é isso. Vamos nessa. dele é incrível, ele transmite uma energia maravilhosa para a galera, ele participa. Além de ele ser um ótimo profissional, ele é muito bom no que faz, ele tem um carisma enorme, ele tem uma humildade muito grande. Meu, quando eu ouço o som dele eu fico maluco e o cara é foda. A gente veio aqui seguindo ele, a gente veio atrás do som dele, Agora já inteiro seguindo para ver se tá tempo você fica fadado da fórmula e o Alok ele fora da fórmula, ele faz umas coisas que eu falo, cara, é errado, mas dá certo e é isso que vale, a fé, que ele faz me motivou e me impulsionou a entrar no underground novamente, então eu tenho total respeito a ele como produtor e como pessoa que ele é. maratona, era uma mão. Que loucura isso, hein? Caraca! Chegar assim ter o pessoal esperando. Porra! Show demais! Criança, idoso, sem fronteiras. acontecendo que Chegou a hora, última da maratona, último dia de carnaval. E já tá mil, tá? tá canal 1, 3, e vou poder voltar. É sempre um ponto de oração Eu não sei onde eu vou estar amanhã Depois amanhã. Cada dia eu estou em um lugar diferente Vivendo intensamente Essa vida artística Sem tempo para mim Sem tempo para família Realmente eu me distanciei Bastante de toda aquela minha vida Que eu tinha no passado eu achei que daria pra simular tudo eu achei que ia dar pra ter uma rotina eu não tinha muito bem a visão de aonde eu poderia chegar assim. é um dia no escuro e engraçado é que hoje tudo que eu vivo realmente eu devo a, a minha força, vontade e a minha fé mas o mais louco é que Então onde eu tô hoje, eu ainda não sei onde eu posso chegar. Pra mim, é só o começo. categoria melhor de DJ do ano para celebrar e entregar o prêmio, eu chamou o palco Mark Lawrence, por favor. O vencedor é oh, yeah. <risos> <risos> Bom, eu fico muito feliz da receber essa é mais uma marca tão consolidada quanto a RMC. Mas eu acho que eu não poderia receber esse bem sozinho, porque não é só mérito meu, mas toda uma equipe que faz isso acontecer. Então eu queria chamar com a sua premissão aqui no palco, todo o time que faz isso acontecer, Maicon, Gabriel, Felipe, Luiz Eurico, por favor, esse premissãozinho. Em nome aqui do Alock Time, muito obrigado.